Så att internetuppkopplingen här är ju helt nödvändig och den har alltså blivit betydligt dyrare. Mycket dyrare. Så ni får gärna hjälpa till med ekonomiska bidrag. 50-100 kronor, 150-200 och så. Till plusgivet kontot 252 1 634252-1. Med ekonomiska bidrag. Och jag ansvarar ansvarig utgivare Gunnar Andersson och det är 54 år idag ja, tack för det. Och när jag blir 61 år faktiskt, då kommer jag ha 1000 kronor mer i, i inkomst faktiskt. Jag har ju alltså sjukpension då efter en, efter en arbetsskada på järnvägen. Jag har inflammation i mina helscener då. Förutom det så har jag ju sedan mycket lång tid tillbaka också ischias, lumbago ischias. Det går inte heller att bota. Men från järnvägen får jag nämligen när jag blir 61 år måste ansöka då. Eh, PA03 tror jag det hette. Det är ett pensionsavtal från järnvägen som ger mig 1000 kronor mer. Och på mina eh, pensionssparningar där. Dels har ju statens järnväg betalat in också. Vi har alltså kopan och. Om det heter ppm kanske va. Då har vi en. På det ena var det en och en halv miljon och så var det ytterligare där så att nu är det väl uppe i 2,5 miljoner och sen sparar vi också på Nordea-Livi också. Och där var det väl snart 100 000 kronor då, så att det finns kapital här när man blir pensionär faktiskt. Så från 61 år så kommer jag, kom jag, kom jag att ansöka och få pengar från järnvägens pensionsavtal också. Åkesson hörde jag på P1 och han sa till Löfven där att vårt parti har aldrig sysslat med rasforskning. Och de, de, de skinheads och, och sånt som, som var med på SD:s möten där på 80- och 90-talet, de tillhörde ju aldrig så att säga partiet. Och var de medlemmar så, så blev de uteslutna om det kom till partiledningens kännedom men i regel var de absolut inte medlemmar helt enkelt och det slutade med att man slutade upp med de här Karl XII och Engelbrekt och det här och slutade med klistermärken och sådana saker också men som sagt var Socialdemokraterna har verkligen sysslat med rasforskning och Centerpartiet hette ju bondeförbundet också tidigare man varnade för invandring av sämre folktyper eller vad det var för någonting här 02 Vi kör lite tekniskt test från B-datorn och det är kanal 1, 2, 3, 4 och 5 från Winamp i Soundcard-läget. ville fungera först men sen ville det inte vara med alls. Och där hade vi lagt in kanal nummer 6. Och vi kan även installera... Men inte på... Inte på B-datorn vill inte butta programmet vara med. Men på D-datorn, laptopen, vill butta programmet vara med. Och där kan man då lägga in kanal 6 som gjort. Också kanal 1 5. Och det är bara C-datorn som kan ansluta nu till närrådet föreningen. kan köra kanal 6 och man kan även ändra till Icecast-server och lite speciell inloggningskoder. Och komma ut med en kanal nummer 7 via Cast.fm. Där ni kan ladda ner också en radio där. Måste man aktivera och starta upp servern och ställa in en tid också där. Jag ska jobba vidare också med sverigkanalen.webnode.se Och reklamen ska ni inte bry er om. Det är inget fel på er dator. Reklamen räknar ner och sen försvinner den. Och ni har säkert samma problem som jag också med massa spam och massa dynga som kommer till e-posten här. Afrikanska kvinnor och annat. Uh, så att öppna aldrig några länkar och sånt som ni får till e-posten eller bilagor och sånt. Gör aldrig det. I mars då öppnade jag en bild en gång och bilden var ett program som jag hade ett hälsikot för bort. Men jag lyckades i alla fall med mina antispearware-program att hitta och rensa bort och starta om datorn. Jag tror jag återställde datorn en gång också. Så öppna aldrig några bilder och filer och länkar och sånt ni får till e-posten. Var alltid misstänksam om det är något ni absolut inte känner igen. Så nu är det verkligen färger på löven här måste jag säga. Det blir färggrant varg. Och det har varit vargrapporter också. Både från Hedemora. Liten pojke och flicka där. Och det var en varghon och varghona. Och rörsyttan har vi haft. Och långsyttan och stora skedvis. Så att det rör sig några, ett antal vargar i området här. Men de rör sig över stora områden. Och eh, risken eller så. Men jag minns i alla fall att jag såg en varg en gång. <laughs> på den övre vägen. Ovanför... Västerbyn med en på slutet Och i Karlhygget som är kan man säga där Det är bara några få trän kvar Så att man har en enorm utsikt och det blåste mot vind Mot långsyttan men jag såg alltså en stor Sak med fyra ben Och lurvig svans och, och huvudet och allting sprang över en väg Och in i skogen Det var en så besvärlig blåst också Så att tårarna bara rann va hade det inte så mycket så hade man ju kunnat se sett mycket tydligare vad man såg egentligen. Men det var ju absolut ingen liten rev och sånt. Utan jag vet ju vad jag såg. Men förresten har jag sett en hel del revar också komma på. I de där områdena. En bit ifrån där jag såg vargen. Men då är det väl värre med björn. Men det bästa med vintern är att björnarna går i det faktiskt. För de har ingenting att äta så att, Förresten har jag sett en hel del revar också komma på. Det låter bra i de där områdena. Man kan mycket väl köra live på lördagarna från b datorn men det här är ju en högtalartelefon. Och där kan man inte få, så att säga, den som ringer in kan inte höra om det är någon inne i datorn på Skype. Det finns ingen medhörning för den som ringer in, den kan bara höra min röst via högtalarens, högtalartelefonens mikrofon. I C-datan har jag kopplat in en anslutning som jag tycker kan bli i emellan. Men det går ju också att få ljudet från telefonadaptern in i B-datan också via kablar och sånt. Det går också att koppla så. Lite softare är det tekniska tester här. kontrollera också programschemat också för det justeras lite grann hela tiden. det kommer barnprogram också nu med Pippi Långström och annat. Jag har fixat till också nu så TuneIn eh, har... Men det är så mycket kartadresser också. Jag kan inte hålla reda på alla. Men sverigekanalen.com är en domän som är betalat helt år framåt. Där har vi passerat 11 000 besökare. Och jag lägger in här kanske var i augusti då. Med flaggor. Man kan se flaggor där. USA och annat. Det är kul faktiskt att se vilka länder som besöker. Eh Jag ska bara lösna lite vad fröken nu säger. Får in det på inspel. 8 oktober. Ah, ja. 15, 44 och 10. År 2014. Ja det 15, se. Så. 44 och 20. 15, 44 och 30. Pip. Julinberg brukar pipa. Men nu ska vi se här. Sommartiden i år. Vänta. Jag kan ta bort henne där. Nu är linjen ledig också. Men. 30 oktober ska jag då rengöra tandsten hos tandhygisten Åsa. Ner Hedemora där. Stora bussar och få resande. Men det finns några enstaka bussar som, in, som innehåller massa skolelever som tvingas gå på skolorna nere. Det är när de går ner högstadiet i Långsötan. Så jag kommer få sitta nästan tre timmar och vänta på en buss som går 1427 från Myrgatan. Och där fylls den upp med skolungdomar. Från det här Kock-någonting. Martin Kockgymnasiet gymnasiet tror jag det var. Man bara väljer ut där. Så det gäller att få en sittplats. Men... Uh 31 oktober är alltså på en fredag. 1 november är på en lördag. Andra november är på en söndag. Och då måste det i alla fall bli återgång till vintertid. Men det skulle alltså innebära då att 1 november på lördagen är det fortfarande sommartid faktiskt. det är ganska ovanligt va? Men så måste det bli. För det måste vara på söndagen den andra november som vi får tillbaka den ordinarie tiden här. De har ju snott en timme för oss de här byråkraterna patrasket nere i Bryssel. Skrämmande höra när om som svamlar en massa dynga också som kämpar för mångkulturen. Men var, var bor hon någonstans då? Hon bor inte i de här förorterna. Det var ju stenkastning nu igen var det inte ens Tens det här. Polisen skulle då stoppa en bil för kontroll och liknande. Eller om det var efterlyst den personen i alla fall. Men det var ju stenkastning där. Så bilen kom undan. Och poliserna måste reterera helt enkelt då. Den svenska polisen klarar inte av situationerna helt enkelt när det blir våldsamt upplopp. Man gör inte det. Man måste tänka på sin personliga säkerhet, skydda sina bilar och så vidare i första hand. Så att I regel så är det aldrig någon som grips för de här upploppen och stenkastning och sånt. Och det händer också nu tyvärr att polisen blir skadade. Man står på broar och ner stenar. Den här gången hade polisbilen kunnat gira runt där men en gång tidigare så blev poliserna skadade av glasbrytter. Och det är helt vansinnigt det här alltså. Och de som kämpar för mångkulturen de bor inte i de här förorterna. Och jag har ju själv bott i Märsta i så här miljonprogram som det hette där i otryggheten. Ett och annat mord då. Men det var en son en gång som mördade sin pappa på Släpninggatan. Det var ju självklart inte svenskar. Tid och tätt så kom det ambulanser och det brann ibland och polisbilar kom också. Det hände grejer kan jag säga. Uh, Civilpolisen en gång så stoppade en pytteliten bild där med, med skjutvapen mot huvudet gjorde de. Och han fängsade så de upp narkotika på taket. Det tog jag bilder på förresten och la in jag fick in på märsta punkt nu fast utan prickar. Nej förresten man kan inte köra live. Från B-datorn längre För att det har ju ordnat nu så att det är bara C-datorn Som har anslutningen till Stockholms närhållförening B-datorn har det finns, På Winampen finns det fem anslutningar Och den femte anslutningen var till närhållföreningen och, och den är alltså borttagen både på B- och D-datorn Som är laptop Där har vi lagt in kanal 5. Så att de får inte plats på en anslutning till närhållföreningen men visst kan man göra så att man tillfälligt tar bort kanal 5 från win man och lägger in föreningen och kör live från b datorn Men då måste jag leta reda på det, det pappret som jag inte har. Ja, det ligger någonstans. Någonstans som man letar och letar och letar. Så det ligger det inloggningar och lösenord och grejer. Och ni vet hur svårt det kan vara ibland att se vad det står om det är bokstaven, eh, ja men det är litet S eller om det är siffran 5 till exempel. Och ibland måste man starta om server och grejer här. Men eh, vi får ha det som det är så här. Man kan köra live via soundcard och fem kanaler. 1, 2, 3, 4, 5 ligger inlagda Winampen. men butt vill inte vara med. Och här är högtalare telefonen. Som eh, är inkopplad. Stark signal där. Men mobilen gick inte för det blir så massa konstiga... Ja, ni vet de här plip, plip, plip, plip, plip, plip, som det säger, olika signaler som vi har ju mobilmaster runt omkring här vi har en strax norr om också man kan se dem på höga bergen här med röda lampor det kommer massa såna här signaler hela tiden vet. Stör, störsignaler kan man säga då, som går in i mikrofonerna och så fort jag pratar så blir det våldsamt alltså, så det går inte att använda helt enkelt Uh, det är någonting som blir knepigt där Radio Hedermora har inte fixat en hemsida Och jag vet inte ens som jag får in dem De sänder på tisdagar några timmar Och vi får se om det blir något julprogram i år nu Ska jag försöka koppla in här och spela in Det är konstigt egentligen att när Närodestationer än idag Inte kopplar upp sig mot internet Alltså det är Listen to my radio.com Listen och så siffran 2. listen to myradiocom har över en miljon användare. Och där är det gratis konton med 5000 lyssnare max. Va? Och egen hemsida för varje webbspelare. Och en sån gratis server. Och så får du då en direkt serveradress med portnummer som du också kan bädda in via speciella sidor på internet där du lägger in de här. Och så ska jag vara sträck och se en punkt och kommatecken efter också på ett ställe där fallet Där får du alltså, kan du välja olika spelare, autostart eller inte va, och så blir inbäddade spelare. Det är så enkelt att lägga ut en station över internet alltså. Faktiskt. Och eh, Även att ta ljudet då från en sändare till exempel. Det är inte heller svårt. Det är bara att använda en dator för det enda målet. Ta signaler från en vanlig radioapparat med kablar in i datorn, ljudkort och alltihop, eller externt ljudkort. Och lägga ut. Va? Jag kan inte höra Radio Norberg, de har ingen hemsida ens, men de finns väl i alla fall. Bålänge ligger inte ute på internet heller. Va? Falen ligger ute i alla fall. Faktiskt Farhundsnaradio ligger ute på FN88.8 Jag tror Radio Avesta försvann faktiskt Jag fick inte fram deras hemsida och så förut oh, Jag tror inte det hörs någonting Det kan ju vara något fel också Eller har de lagt ner det hela va? Jag tycker det är fantastiskt Med, med webbradio helt enkelt det internetprogram eller vad man ska kalla det för Det är ju inte radio i B-datorn och D-datorn kan man inte köra live längre på lördagarna med. För det finns ingen anslutning till Nörduff-föreningen. Och BUT-programmet vill inte fungera här så vi får nöja oss med fem kanaler. Jag försökte hitta om det fanns något annat program som man kunde använda och streama. Butt fanns det då men det började krångla helt enkelt. Och tyvärr kan det ibland vara så att vissa enstaka program håller på och jävlas och, och kromlar om och man får ta bort dem. Och sen, kanske man efter ett år tar hem dem igen. Och då är allt precis som det ska helt normalt igen. Det är ju väldigt konstigt det här. Ja, det är mycket konstigheter också. Jag höll på här om dagen och strula med, med laptopen här. Den har ju varit vinklad. Den står på en kylplatta med fläkt här. Och den har varit felvinklad. Det är för högt ställd, va? Den, här, den här plattan. Den ska ju sänkas ner. Och den uppförs sig så konstigt också laptopen i början. Den är ju långsam och seg och vill bara hänga sig va. Och sen kan man ändra energiinställningen och sen börjar den bli piggare men det efter flera timmar. Och sen vill den inte stänga av stänga sig av utan man får dra ut strömkabel och koppla bort batteriet för att kunna koppla bort den. Det är ju inte klokt där. Och så ta bort fina träd på gården också. Det är ju vansinnigt det här. Jag har ju kontaktat både Ulf Hansson, kommunordförande och bostadsbolaget ta bort fina aspar har de gjort där ligger kvistarna och skrepar på gräsmatten här och färger är det på på bladen. men jag tror i alla fall på freden att det inte skulle vara någon nederbörd faktiskt man kan ta sig till eh, returstationen och gick och hem jag tror att det är någon regn idag i alla fall Ja, det är tekniskt test i alla fall lite grann det här. Och det låter ju bra det här. Det är faktiskt. Ni kanske har lite, brum, lite brumljud. Kanske ni hör så sådär lite lätt mörkt doft brumljud. Men det låter faktiskt väldigt bra. Och här hör ni ju en stark signal från högtala telefonen. Så att nu är det bara C-datorn som ska kopplas upp med en snävare förening. Vi har ju också en A-dator också. En gammal IBM som är väl från 2003. Som också uppförs lite konstigt. Ungefär en och en och en, och en halv timme. Så går den ju mycket långsamt och sekt. Den har lite dåligt minne på 7.50 bara. Från början var det 2.56 minne va. Så att den somnade ju in totalt. Den fick starta om den och stänga av den. Den orkar ju ingenting. Det stod ju bara tugg. tugga. Sen fick den ett minne på kanske 12.50. Men efter en del besvärliga reparationer som gjordes av en kille i TIL som sen la ner sin firma på grund av sjukdom. Och sen fick databutiken i Merchand Centrum fortsätta det jobbet så blev det i alla fall en liten sänkning av minnet i 7.50. Någonting heter det, va? Så att det är lite halvdåligt minne i den datorn. Den jobbar lite långsamt men efter någon timme så där kanske, en och en halv timme så börjar den att komma igång lite bättre då. Och där är det då XP-programmet ja, och externt ljudkort. Och där kan man inte prata på bägge på samma gång så att säga. På så här volymkontroller. Det är flera fönster måste sköta där. Där kan man bara prata en i taget så att säga. Jag kan aktivera min mikrofon och då hörs inte den som finns på Skype. Utan då hörs bara min röst. Va? Så får man koppla om ett annat läge. Men den är sällan igång. Men där, för då måste man ändra det finns en monitor som kopplar också här. Ja, ja. Och den gamla hårddisken på b datorn verkar ha havererat totalt. Det var ju. Ja, närmare 500 000 digitala ljudfiler som är borta där. Och bilder och allt. Så det är ju enorma mängder måste jag ju säga. Som är försvunna. Och den lilla hårdisken här som går ner i bröstfickan, den vill inte fungera på laptopen. Den installerar aldrig några drivrutiner. Jag ska kolla upp lite grann det där. Om det kanske på något speciellt sätt man måste göra när man ansluter. Till Windows 8. Och nu ska det tydligen finnas Windows 10 också. Så att hänger man ju inte med. Sen behöver man ju inte köpa saker heller. Man kan ju faktiskt avbetala per månad också, en liten summa. Och det är många som gör det också. Istället för att slänga upp tusen lappar för saker så betalar man av en avgift varje månad. Ja. Klockan går ja och det är väl onsdag idag. Så 16.30 ska vi ta. Vi har 16.30 vid och 17.00 av Jan-Emil eller Aschmedram. Vissa program går varannan vecka. Och i vissa program finns det ibland två, tre olika alternativ här som man kan välja mellan så att det blir lite variation. Vad ska vi se? Så att jag har jobbat hårt med att fylla upp den här lilla. Det är en stor skillnad på de här två hårddiskarna jag köpte till, till B och C-dator för flera år sedan. De är ju ganska stora och tunga i dem så att säga. De väger, men den här nya här på 500 gigabyte istället för 2 TB, den är ju mycket liten. Mycket liten är den och ja, den går väl nog ner i bröstvickan faktiskt, de har verkligen minskat i. Men sen finns det ju också USB-minnen att köpa också faktiskt här. Och som sagt, jag hade rensat hårdisken ordentligt här på laptopen, ännu större hårdisken än vad jag skrev i texten där. Så hittar man massa onödiga saker. Vi hade ju samlat på med massa gamla program i radio framåt också. Det behöver man inte spara på kanske. Och sen kan man ju också, man behöver inte lagra alla filer i, på hårddisk här. Man kan spela upp direkt från archive.org också. Från URL-adresser som finns så att säga. Och, och, och lägga in en URL-adress i Winampen och starta upp därifrån. Så man behöver inte ta hem allting. Ja, det låter rätt bra det här va, jag ska höra lite grann. Ja. och, och, och, och uh, 143 Och ni har ju alla möjligheter också att kontakta oss. Det finns ju såna här formulär och man kan önska låta Vi på ett formulär också och e-postadresser och grejer. Men det är ju Väldigt, man uh, är blyga. Men som sagt då tackar jag för mig i alla fall och nu eh, har man gått och blivit 54 år faktiskt här. Jag kunde se här om dagen att det var lite skäggstubb som var grått. Det försvann sen men där ser man. Det smyger sig på här. Jag har en syster i Sydney också. Det är hela min familj där nere faktiskt. Mamma och halvbröder flera stycken och en halvsyster. Jag har samma mamma. Hon skulle på en morderätt igång tyvärr det hösten och det har mördats en del brutalt där en man hittat på en badstrand och grejer och nu har väl Australien varmt och fint jag vet inte riktigt, jag har inte kollat på den här än ännu men vi går åt olika håll så att säga det är inte bara tiden som är olika utan det är klimatet och den långa vintern i Sverige blir en lång, mycket varm och het sommar i Australien så att det är ju men jag tycker nog att det är lite delhäftigt faktiskt. Jag var ute i alla fall, minns jag på en lång tur här. Det var 30 grader och blåsit och mycket varmt och tog mig in. förflytt Flyttig sjön kom in i Seters kommun. Cirka 7 kilometer till Seters kommun härifrån. Och sen den här byn Nyberget och norrut. Och sen vände jag så småningom. Det blev 3,7 mil. Man kan fortsätta ända upp och korsa Europavägen. Och ända upp till Järnvägen faktiskt som går norr om. Mellan Hofors och Falun. Och sen söderut kan man också komma ner till... Nu ska vi se. Det har legat ett sågverk där. Och Där var jag två kilometer från Faluns kommun. De som bor där i Lövåsen. De har faktiskt Faluns riktnummer. Så att det är bara några kilometer där vid Lövåsen. Så är man inne på en grusväg. Är man inne i Faluns kommun. Och så småningom ska man korsa 69 vägen. Mellan Falun och Hedermora. Och sen ska man svänga upp till Vika och Vikabyn. De ligger nära Sjön Rund och Vika sjön Och man kan även cykla rakt fram och komma in i Borlänge kommun. Men det får jag satsa på nästa sommar. Jag tittar mycket på kartor också. Och tråkigt nog så är det många skogsvägar som ibland går över kommungränserna. Som så att säga inte möts va. Utan det fattas en bit. Och man kan inte dra en cykel genom, genom ett helt skog. Va? Det går inte. och Där kan man ju gå helt vilse också. Va? Så att det, det är ju säkerheten. Men ibland så fattas det inte mycket ska jag säga. En av två kilometer fattas det bara egentligen mellan de här vägstumparna. Men eh, sen är det ju kört va. Du kommer inte fram i skogen med en cykel och du, du ser inte var du är. Och vassa, vassa taggar och sånt som kan göra att, att du får punktering och sånt. Och du kan gå helt vilse också med den cykeln. Om det inte finns en vandringsled men man måste vara lite försiktig och veta vad man är och var man, man befinner sig. och så. så att säkerheten är det viktigaste. Jag håller mig mest på skogsvägar och vandringsleder som jag har gått sedan tidigare. Men i glädjen i alla fall att vi har ett antal vargar som rör sig här i området. Det finns väl alltid varghanar också som är ute och söker efter varje för att kunna bilda... ja. Men nästa sommar får jag fortsätta där Jag var cirka 5 km norr om Nyberg Det var extremt hett med cirka 30 grader varmt i skuggan och det var extremt blåsigt och min, min, min diktafon fixade inte den här blåsten. det blev storm i mikrofonen där. och det var även en liten flicka där i, vid sjön eh, Damsjön heter den faktiskt precis som här och den är väl kanske lite mindre, tror jag. Jag tyckte det var en liten pojke som sprang naken på basen. Men det var ju en liten flicka som satt, som satt med rumpan i en sån här liten plastbaljan i och plaska med vattnet där. Och bondgårdar, men jag kunde inte se att det fanns no Ja, lite hästar. Men tyvärr, bondgårdarna i Nybergets by där i Seters kommun har inga, vad jag kunde se, inga levande kusser inga får och sånt lite hästar bara Men det verkar vara väldigt nedlagt där och överhuvudtaget, överhuvudtaget så ser man ju faktiskt i princip nästan aldrig en levande människor på de här gårdarna och stugorna det är sällan så att säga, man ser levande människor det verkar väldigt öde så nästa sommar ska vi fortsätta norrut faktiskt jag tror man kunde komma också svänga vänster på ställen och sen komma norr om de här stora sjöarna och det har nu hett att komma in till Kniva och upp till Falun den vägen och även upp mot järnvägen där. Och söderut ska man kunna komma in. Jag var ju alltså vid Lövåsen en gång vid det nedlagda sågverket där. Man lite hästar där. Och sen vände jag vid grusvägen men det var cirka två kilometer bara så var man inne i Faluns kommun. Så i västlig riktning, man säger mot mot kommun så består Seters kommun kanske av ungefär sju kilometer i bredd. Alltså mindre än en mil. Från Hedemora kommun så kommer Seters kommun och sen är det alltså kanske sju kilometer någonting och sen börjar Falunskommun. kommun men tyvärr alltså de här skogsvägarna som finns på kartan de går inte ihop så att säga. Alltså mellan Seters kommun finns det flera skogsvägar och de tar bara slut så att säga va, det, det fortsätter inte och sen har du flera flera kilometer då och ser man in i Falunns kommun och där finns en skogsväg från Falunns kommun som går i riktning mot Ceters kommun men så går de inte ihop va det fattas, eh, ibland så fattas inte mycket men tyvärr tycker skogsbolagen borde bygga ihop de här skogsvägarna det, det fattas inte mycket alltså och, och, och Få en anslutning där. Ibland finns det vandringsleder också gå på. Ja, men det här letar ju rätt så bra. Men tyvärr tycker skogsbolagen borde... Ja. Men då kopplar vi bort den här uh, telefondosen här. Kopplar ur... Uh. Jag tänkte testa att man skulle kunna ringa in på... Till min mobiltelefon. Men det blir såna här. Enorma konstiga grejer. Som från här. Jag kommer strax tillbaka. Jag kunde ju avlyssna mobiltelefoner på 80-talet. Och jag vet inte om jag har kassettband med lite inspelningar från det där. Jag har hittat någon enstaka. Faktiskt. Det är olika system. På ett, ett system så lät som en dammsugare som höll på att surra i bakgrunden. Och det var uppbyggt i små celler så att man kunde bara höra korta stunder. Och sen, sen bytte den här signalen till nästa lilla sändare som var uppsatt på hustak och greva. Men det första systemet man kunde avlyssna i alla fall på 80-talet innan NMT kom. Som jag inte vet vad det hette. Det här var alltså biltelefoner. För ett företag som kastade 30 000 Och vägde flera kilo va? Och där Det första systemet som kom Vad det nu hette för någonting Det var nog televerket som hade det Där måste alla Faktiskt eh, helt enkelt Använda eh, Man måste alltså ringa till En telefonissa helt enkelt Om Vad det nu hette för någonting Alltså man kunde inte ringa direkt va utan det var en växel som man fick koppla samtalen. Och sen minns jag också på 90-talet där. Fick jag papper från Telia att telefonerna måste bytas ut från NMT till GSM. Så att man fick då ta med sig det här pappret till Telebutiken och byta ut den helt enkelt. Och det var bara några hundralappar så fick man en, en telefon med GSM istället. Och eh, i Ceter så kunde jag faktiskt höra de sista kunderna som Telia hade. Som fortfarande hade NMT-systemet för flera år sedan. Det var 10 000 kunder. Och jag minns en gång att det var någon som sa att det var 30 grader varmt. Men i alla fall, jag hörde i alla fall ett samtal en gång med en lokförare som ringde till fjärren i Gävle. Han hade stängt av bromsen på en godsvagn. Och då skulle fjärren räkna om. Eh, broms, eh, bromstalet För hans, för hans tåg eh, Han drog upp allt han hade Men de fick ta bort en av vagnarna där Så fick de räkna om allting Och genom ett nytt bromstal Men eh, det är ju helt borta va? Så det är ju kodade system som det heter Men det finns ju faktiskt saker att lyssna på Radioamatörer och annat som inte är kodat Men även radioamatörerna har ju kommit igång med D-star heter det med ett kodatsystem Vi har också en receiver uppe i Mora Som ni kan styra via en hemsida också då kan ni ställa in 20, 40, 80 meter och grejer Men då måste man veta hur man ska ställa in också För det låter väldigt konstigt där Man pratar på LSB och USB Och allt vad det heter va Och SSB det låter svajigt och konstigt där Och sen är det mycket ryssar och grejer Man måste veta när de här svenska gubbarna pratar Ryssarna fattar man inte ett ordet av, så det kan det vara tyskar också, fransmän och grejer som man inte förstår någonting av. Det finns en receiver i alla fall som man kan styra från datorn. Och sen är det, mycket ja. det var lite tekniskt test i alla fall och treans mikrofon och B-datorn här då ja. Och Vi hade den 8 oktober 2014 ett tekniskt test från Sverigekanalen. Härifrån södra dalarna. Test i alla fall. Ja, det var ingenting i lådan heller. Jag vet inte om tvästjärtarna sprang runt där i botten fortfarande faktiskt. De har ju hållit på nu några månader i botten på en påslåda och sprungit runt där. De börjar nog bli ganska så trötta faktiskt. Ja, det var ingenting i lådan här. Nej. Ja... Treans mikrofon var där. Ja, den är mycket liten och rund. och ska sitta på ett headset från elfa. Tvåans mikrofon är exakt likadan. Och så ligger ett headset mikrofon. Fast mot en hög mot, eh, eh, ska vi se, mot högtalaren från eh, högtalartelefonen för att förstärka den signalen in i ett extra ljudkort. Då kör vi lite frag också här. Det är bara B-datorn igång. Jag förbereder väl det här för de schemalagda programmen som börjar 16.30 med visor blir det. Så den nya pyttelilla hårdisken har jag jobbat hårt med att fylla upp med material. Och sen spara spellister också. Jag tror väl inte att det är någon mening med att försöka få igång den gamla hårdisken. Jag vill inte vara med helt enkelt. Den har havererat och gett upp hårt med att fylla upp. Sverige ville den här Hårdisken inte vara med på Laptoppen heller. Jag tänkte att de skulle Dela på samma hårdisk, Det vill säga När B-daten är avstängd Men de vill inte Installera några drivrutiner Där Har ni synpunkter så kan ni skicka e-post Till um, Sverigekanalen Snabla Sverige.nu Sverigekanalen Snabla Sverige.nu Och alla som besöker också Hemsidor och bloggar kan man ju också säga, där man kan höra svägkanalen streamas med autostart. Får man väl nästan räkna med som lyssnare också. även fast en del bara lyssnar några få minuter kanske, man. lyssnare totalt är omöjligt, omöjligt att, att få fram helt enkelt. Men, men man får plussa på med några tusen. Ja, vi kan kunna se i alla fall att kanal 1 stadigt har 35 lyssnare faktiskt. Så att det ska vara ungefär ett femtiotal Lyssnare per dag På kanal 1 jag kan se. Jag kan gå in på D, N, -A Status Ja Ja Det var en liten live-sändning här Med tekniskt test då Ja Ja Och telefonen fungerar, ja. Men det var ingen som ringde in. Jag minns att det hade en, en, en live-sändning en gång på dagtid en gång. Så var det faktiskt några som ringde in där en gång. Det var en gubbe som sa att han hörde ingenting. Och en kvinna som sa att jag ringde upp henne. Mycket märkligt. Ja. Så det är bara C-datorn som ska köra live på lördagarna från och med nu bara B-data som har anslutning till närdeföreningen på Winampan men det stämmer inte riktigt för jag tror jag har en anslutning också på a datorn Den är ju mycket sällan igång faktiskt. Den har inte varit igång nu på flera månader. Den har lite dåligt minne sedan den jobbar lite långsamt och segt. Framförallt första timmen och en och en halv timme så, så händer inte så mycket så att säga. Den står mest och tuggar innan det börjar släppa lite där. Och där går det inte att hålla... Uh vad heter det Duplex. Utan det är bara en i taget som kan prata där. Med de här volymkontrollerna. När jag pratar med min mikrofon så hörs ingenting annat att säga. Det är bara min röst som pratar. Det är kul också med Twitter här. Man får kontakt med, med folk faktiskt. Politiker och annat. Och ibland så svarar de också. Och låter bra med på Sveriges radio. Följer mig också faktiskt där. Hon är väldigt politiskt korrekt tyckte inte om när jag stavade Sveriges Radio med Sveriges rödjo. Röda Rottor, Men som sagt, får betala aldrig ett öre till Sveriges Radio. Inte ett öre för att bli järntvättade och deras svensk hat. Jag har inte betalt sedan 80-talet faktiskt. Jag vill inte betala för att få höra deras, deras lögner och deras hat. Och deras hjärntvätt och deras propaganda. Utan de kan helt enkelt brinna i helvetet. Och jag vet inte om Janne Lindström fortfarande är redaktör på, på rapport faktiskt. Det var en, en skolkamrat på 70-talet faktiskt som heter Janne Lindström. Han brukade lukta ostbågar i munnen. Han hade en liten syster också som hette Erika. Hans mamma jobbade på Aktuellt och hette Barbo Lindström. Hon skötte också svensk toppen på 60-talet men hon fick ju cancer och dog. Pappan var redigerare på SVT. Konstigt också att svensk tv hette Sveriges Radio från början. I alla fall var det två lägenheter i alla fall. Så den här extra lägenheten var vi inne i på en lördag en gång. Och skulle väl käka chips med läsk. Och den här lilla Erika var bara sex år och kom in i nattlinnet med en skål med sådana här dipsås. Och dessvärre så tappade hon ju den här skålen i golvet med den här den här kläddiga dipsåsen. Och det var, blev inte populärt kan jag säga. Ni kan också kolla in Micca Sklanders hemsidor också. Han tar ju tusentals med bilder som han uppdaterar faktiskt. Han har inga tänder i munnen. Han har sådana här lösgomen. Hans gamla mamma lever också faktiskt. Vi hade ju mycket kul ihop här. Vi var ute och åkte tåg också. Eskilstuna och grejer och Norrköping, Uppsala och Tog mycket bilder på tåg och sånt. Vi hade ju sådana modelltåg han och jag. Han började köra tunnelbana också faktiskt. Där runt 1980 kanske det var någonting. Han började med hamburgare först. Han stekte hamburgare. Hans brorsa Peter är ju på sjön då. 2000 slutade han som tunnelbaneförare. Och jobbade istället med som arbetsledare. På de här underhållsarbetena som sker främst på nätter. Och inte på helgerna i tunnelbanorna ni vet. alltså det är inte han som gör själva jobbet utan han är själva arbetsledare ansvarig för att lotsa lotsa traktorer och annat han kör sina arbetslok också och han tar minst sagt mycket bilder med betoningen på mycket bilder om han ser en fiskmås eller en gammal kråka till exempel så måste han ta en bild på det han känner sig ofta förföljd också av andra bilister. Han tar ofta en bild på backspegeln och man kan se en bil, en bil som ligger precis bakom. Och så står det texten: Syns mitt regnummer bra nu eller? frågetecken. Och han åker bil över hela Sverige. Han flyger till USA och bort till Estland. Och han svischar runt och flyger upp till Luleå. Och kör bilen till Skåne där han har sin dotter och grejer så att de över till Danmark. Och han, han fotar ju alltså inte helt otroligt, va? så han är ute ibland på stan med fotar. Han har ju istället en kamera med sig. Sitter han i bilen så tar han bilder och. Alltså det är ju helt otroligt vad bilder han tar, va? Min dotter. Och så är det är ganska långa uppehåll, han säger, men när han uppdaterar sin sida då, asklander.se så. Är det ju väldigt mycket bilder man får titta på faktiskt. Och ja det är verkligen kul faktiskt. <laughs> uh, framförallt är det mycket fartyg. Han är nämligen tokig fartyg. Men han tar bilder på bussar också. Han gillar bussar och spårvagnar och tåg. Och så tar han ju bilder på både renor och andra. Och helt otroliga saker. <laughs> ja, ja. Nu ska vi se här. Och här har vi Frank Sinatra. Och vill ni gratulera mig när jag fyllde 54 år så kan ni skriva till Sverigekanalen snabbelåsverige.nu. Jag tackar för mig. Och lite tekniskt test från B-datorn här kommer Frank Sinatra. Och klockan 16.30 börjar schemalagda programmen idag den 8 oktober 2014 med visor. Ha det så bra och bevara Sverige svenskt.